Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Inna alhamdulillahi nehmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'kfiruhu Wa na'udhu billahi min shurur anfusina wa min sayi'ati a'malina Ma yahdihi allahu fala mazillelah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 يا أيها الذين آمنوا تقول الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَيْتُعِ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بعد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 وكل ضلالة في النار. Nasyirah Muslimin wal Muslimat. Ayuhah almustamiguna alkiram. Bara bin Dhanradio ibnu al-Qiyim. Dimanapun antum berada, semoga Allah سبحانه وتعالى Senantiasa melimpahkan keberkahannya kepada kita sekalian Dan melindungi kita dari berbagai hal-hal yang memudaratkan Dari bala, dari wabah Dan yang lainnya Dan semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Jalla wa'ala yang mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahuwataala berikan dengan semakin mendekatkan diri kepada Allah Taala. Pada malam hari ini, malam Kamis, kita telah masuki tanggal 29 Sya'ban, sehingga ada kemungkinan pada hari Jumat adalah merupakan hari awal berpuasa Dan apabila Tidak terlihat hilal Dan Tidak ditetapkan oleh pemerintah pada hari Jumat Maka berarti Awal puasa jatuh pada hari Sabtu Malam ini adalah malam yang ke-29 Syaban. Yang bertepatan dengan tanggal 22 April tahun 2020. Walhamdulillah dalam sehari dua hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadhan, bulan Al-Quranul-Karim, Al bulan yang menjadi kesempatan bagi setiap hamba. Untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala melatih diri menjadi hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang bertakwa. Yang itu merupakan tujuan utama diwajibkannya puasa Ramadan. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-siyam" Kama kutiba ala Al-lazina min qablikum la'allakum tattakun Wahai orang-orang yang beriman Telah diwajibkan atas kalian berpuasa Sebagaimana telah diwajibkan Atas orang-orang sebelum kalian Agar kalian menjadi hamba-hamba Allah Azza wa Jal yang bertakwa Bulan Ramadhan yang merupakan bulan diturunkannya Al-Quranul-Karim, syahrul Ramadhan yang diunzilafihil-Quran, huda lil-nas, wabiynatin min huda wal-furqan. Bulan Ramadhan yang diturunkan padanya Al-Quranul-Karim sebagai hidayah bagi manusia dan sebagai bayinat penjelasan penjelasan berupa petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka bulan Ramadan adalah merupakan bulan kesempatan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dan kesempatan untuk memperbanyak amal saleh. Termasuk di antaranya membaca Al-Qur'an al Karim Yang demikian banyak keutamaannya disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keutamaan seorang yang membaca Al-Quranul Al Karim yang akan memberi syafaat kepada seorang yang senantiasa membacanya dan mengamalkannya dalam kehidupannya. Iqra'ul Qur'an fa innahu yati yaumul qiyamati syafi'an di ashabihi Hendaknya kalian senantiasa membaca Al-Qur'an karena sesungguhnya ia akan datang pada yaumul qiyamah untuk memberi syafaat kepada pemiliknya Man qara'a harfan fi kitabillah falahu bihi hasanah والحسنات بعشر امثالها لا اقول الف لام م حرف ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف برمسي يقم membaca satu huruf dari Al-Quranul Karim maka ia mendapatkan satu kebaikan dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi sepuluh saya tidak mengatakan bahawa seseorang ketika membaca alif la, mim, maka itu satu huruf, namun alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Sebagaimana yang diraikan oleh Tirmidzi dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda bahawa akan dikatakan nanti pada yaumul qiyamah kepada ahlul quran ketika ia dimasukkan ke dalam surga iqra wartaqi warattil kama kunta tartilu fid dunya fa manzilaka 'inda akhir ayatin taqra'uha bacalah dan teruslah menaiki tingkatan-tingkatan al jannah dan bacalah dengan tertib, sebagaimana Engkau membacanya ketika di dunia. Sesungguhnya akhir dari tempatmu dan kedudukanmu adalah pada akhir ayat yang Engkau baca. Dan yang lainnya dari hadis-hadis yang sahih, yang diriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesempatan di bulan Ramadan untuk menghidupkan Siang dan malam kita dengan Al-Quranul Kerim Dan terlebih lagi Kita mengetahui Kondisi Di tahun ini Dan Allah Azza wa Telah menetapkan Kepada hamba-hambanya Apapun yang menjadi Kehendaknya Di bulan Ramadan Kita memfokuskan ibadah di rumah mengerjakan salatul jamaah di rumah tadarus Al-Qur'anul Karim di rumah zikrullah azza wajalla dan melakukan amalan-amalan saleh yang lainnya kesempatan bagi kita ma'asyiral muslimin rahimakumullah untuk semakin memperbanyak ibadah bulan Ramadhan adalah bulan yang dinanti-nanti oleh orang-orang yang menghendaki kebaikan dan meraih rahmat dan magfirah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam bersabda Ida kana awalu leilatin min shahri Ramadhan Sufidat الشayatin Wa maradatul jinn Wa ghulikat abwaabu al-nar Falam yustah minha babun Wa futtihat abwaabu al-jannah Falam yughlaq minha babun Wa yunadi munadin Ya bagi al-khayri aqbil Wa ya bagi al-sharri aqsir Walillahi utaqa'u minal nar Wadhalika kulla laylah Apabila memasuki awal malam Dari bulan Rabudan Maka dibelenggulah para syaitan Dan jin-jin perusak dan ditutuplah pintu-pintu neraka, tidak satupun dari pintu neraka itu yang terbuka. Dan dibuka lebar-lebar pintu-pintu al-Jannah dan tidak satupun dari pintu surga itu ditutup. Dan di saat itu ada penyeru yang mengatakan, "Wahai orang yang mencari kebaikan, sambutlah bulan Ramadan ini." Wahai orang yang mencari keburukan. Tahan dirimu. Jangan engkau merusak bulan rabah Dengan perbuatan kemaksiatan. Walillahi utaqa'u minal nar. Dan Allah Azza wa Jal. Memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka. Dan kesempatan itu kata Nabi SAW. Kullalailah. Ada pada setiap malam Dari malam-malam Ramadan Maka seorang mukmin Apabila Menjalankan Ibadah puasa di bulan Ramadan Menjalankannya dengan dasar ikhlas Dan mengharapkan Ridha Allah subhanahu wa ta'ala Bukan hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum. Namun lebih dari itu, melatih diri. Untuk menjadi seorang hamba yang dicintai Allah Jalla wa'ala. Untuk menjadi seorang hamba yang meraih, maghfirah, ampunan dari Allah Jalla wa'ala. Diriwayatkan oleh Abu Bakar ibn Abi Shaibah. داله كتابي المصنف بهو جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما بليمة تكن إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمأثم ودع الخادم وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك Wa la taj'al yawma fitrika Wa yawma saw, sawmika sawa Kata beliau, radiyallahu anhu Apabila engkau berpuasa Maka hendaknya pendengaranmu pun ikut berpuasa Pandanganmu pun ikut berpuasa Demikian pula lisanmu Turut berpuasa Dari berkata dusta dan dari berlakukan atau mengucapkan kata-kata yang haram dan tinggalkanlah untuk menyakiti pembantumu dan hendaknya engkau memiliki ketenangan pada hari engkau berpuasa jangan engkau menjadikan hari berbukamu dan hari berpuasamu itu sama Hari ketika engkau berpuasa Jangan disamakan dengan hari ketika engkau tidak berpuasa Namun jadikan harimu pada saat berpuasa Lebih giat Lebih mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa ta'ala Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk di antara hamba-hambanya yang diberi taufik untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan dengan penuh keikhlasan dan mengharapkan rida Allah tabaraka wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar radio Ibnu Al-Qayyim. Semoga Allah Subhanahu wa taala Memuliakan kami dan memuliakan antum semuanya Kembali kita melanjutkan Kajian kita dari pembahasan Mendulang faedah dari kitab Uddatus Sabirin Wadakhiratus Syakirin Dan kita masih melanjutkan Penjelasan pada bab yang ketiga belas Di mana Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala Menjelaskan bahawa Seorang hamba Tidak bisa terlepas dari sifat sabar Dia sangat membutuhkan sifat sabar itu Di setiap saat-saat kehidupannya ini Baik ketika dia Mendapatkan kenikmatan Maka dia wajib untuk bersyukur dan bersabar untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala demikian pula ketika dia diberi cobaan dan ujian dan telah dijelaskan pula oleh beliau bahwa bersabar di saat mendapatkan musibah itu adalah hal yang bisa dilakukan oleh siapa saja Bahkan orang kafir pun bisa bersabar ketika mendapatkan musibah. Namun bersabar ketika mendapatkan kenikmatan. Ketika diberi kesehatan. Ketika diberi harta. Ketika seseorang memiliki pangkat dan kedudukan. Dan berbagai macam kenikmatan yang lainnya. Maka mayoritas manusia mereka tidak mampu untuk bersabar. Yang mampu bersabar hanyalah as-siddiqun. Orang-orang yang benar-benar memiliki kejujuran. Dan memiliki keimanan. Yang kokoh kepada Allah SWT dan inilah yang disebutkan oleh para ulama us al-bala'u al yasbiru alaihi al-mu'min wal-kafir wa la yasbiru ala al-afiyati illa siddiq bahwa cobaan dan musibah itu mampu dihadapi dengan kesabaran oleh seorang mu'min demikian pula seorang yang kafir akan tetapi tidak ada yang mampu bersabar ketika diberi kesehatan, kenikmatan kecuali seorang yang siddiqun, Seorang yang benar-benar jujur keimanannya. Jujur ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, "Walidzalika, "Hadzara Allah Subhanahu ibadahu min fitnatil mali wal azwaj wal aulad." Oleh kerana itu, Allah Azza wa Jal memperingatkan kepada hamba-hambanya dari fitnah harta, fitnah istri, dan fitnah anak. Ini diperingatkan oleh Allah Azza wa Jalala. Fitnah harta, fitnah istri, dan fitnah anak. Perhatikan, Apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala harta istri anak ini adalah merupakan bahagian dari kenikmatan dalam kehidupan dunia dan itu fitnah itu ujian itu cobaan Allah Azza wa Jal berfirman dalam surah Al-Munafiqun pada ayat yang ke-9 Ya, yuhalladheena aamanu la tulhikum amwaalukum wa la awlaadukum 'an dhikrillah. Wa hayya al-naas alladheena yu'minuun. Janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari zikrullah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Azza wa Jal memperingatkan kepada hamba-hambanya di dalam ayat ini terhadap harta dan keturunan anak yang dimiliki oleh seorang hamba. Jangan sampai melalai melalaikan kalian. Dari mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala menunjukkan bahawa di sana ada hamba-hamba Allah yang ketika diberi harta Maka hal itu menyebabkan dia lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan ketika diberi Dan dikaruniai anak Hal itu menyebabkan ia lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagaimana Allah Azza wa Jalla juga berfirman Dalam surah At-Tagabun Pada ayat yang keempat belas Ya aiyah الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوّ لكم فاحذروهم وهاي orang-orang yang beriman sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian maka berhati-hatilah kalian terhadap mereka. Perhatikan ayat Allah, Taala ta yang mulia ini. Allah Subhanahu wa Taala mengingatkan kepada kaum mukminin bahawa di antara istri-istri mereka dan di antara anak-anak mereka ada yang menjadi musuh bagi mereka. Lalu kemudian Allah azza wa jal Menyebutkan peringatan itu fahdaruhum maka awaslah kalian hati-hatilah kalian dari mereka apa yang dimaksud permusuhan di sini menjadi musuh bagi kalian kata beliau walaysal muradu min hadhi al adawati ma yfhamuh kafirun min al nas anha adawat al bagdai Bukan yang dimaksud di dalam ayat Allah swt ini ketika Allah menyebutkan permusuhan seperti yang difahami oleh kebanyakan manusia bahawa yang dimaksud adalah permusuhan yang bermakna membenci dan memusuhi. Bukan itu yang dimaksud. Inna min azwadi kum wa auwadi kum aduwalakum. Sesungguhnya di antara istri kalian. Di antara anak-anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian. Jangan difahami dari ayat ini bahwa yang dimaksud musuh di sini adalah terjadi perkelahian antara anak dengan orang tuanya. Bukan itu yang dimaksud. Atau terjadi perkelahian, percecokan, pertengkaran antara istri dengan suaminya, sehingga menyebabkan mereka saling memusuhi bukan itu yang dimaksud bal adawatu al lil aba'an al wal jihad wa taallum al ilmi was wa ghairi dhalika min a'mal bir namun yang dimaksud permusuhan di sini adalah permusuhan kecintaan ketika engkau cinta kepada istrimu, itulah yang dimaksud permusuhan. Ketika engkau cinta kepada anak-anakmu, itulah yang dimaksud permusuhan. Permusuhan yang bagaimana? Engkau cinta kepada istrimu, maka itu menjadi musuh. Engkau cinta kepada anak-anakmu, maka itu menjadi musuh bagimu. Permusuhan yang bagaimana? Kata beliau, permusuhan, ya, berupa kecintaan yang memalingkan seorang ayah memalingkan seorang suami dari berhijrah dari berjihad di jalan Allah SWT dari menuntut ilmu mempelajari agama Allah SWT dan dari bersedekah dan yang lainnya dari amalan-amalan kebaikan. Dari amalan-amalan kebaikan. Ketika engkau cinta kepada istrimu, menyebabkan engkau meninggalkan amalan-amalan kebaikan. Ketika engkau cinta kepada anak-anakmu, kecintaan yang menyebabkan engkau meninggalkan amalan-amalan kebaikan. Maka itu berarti bahwa istrimu itu menjadi musuh bagimu. Karena dia menghalangi kamu dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Anak-anak yang engkau miliki, engkau cinta kepada mereka. Kecintaan yang menyebabkan engkau terhalangi untuk melakukan amalan-amalan kebaikan, bahkan melakukan amalan-amalan yang diwajibkan oleh Allah azza wa jallahu dan Rasulnya. Berarti anak-anakmu itu menjadi musuh bagi. Nah, itu yang dimaksud. Itu yang dimaksud Misalnya engkau tinggal di negara kafir Engkau mampu untuk berhijrah Engkau mampu Untuk meninggalkan negara kafir Menuju kepada negara Islam Negara kaum Muslimin. Akan tetapi Istrimu mengatakan Tidak usahlah Tidak ya. usah kita pindah ndak usah kita hijrah. Atau anak-anakmu mengatakan ndak usah di sini kita sudah hidup nyaman. Orang-orang ya. yang ada di sekitar kita kok baik-baik saja. Dalam keadaan mereka terhalangi untuk melakukan ibadah. Mereka tidak mampu untuk menampakkan syiar-syiar Islam, mendakwahkan Islam. Akhirnya dia pun terhalangi dari hijrah. Karena godaan istri. Atau godaan anak-anaknya. Dia berkewajiban untuk menuntut ilmu. Mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Belajar tauhid, Belajar salat. Belajar perkara-perkara yang diwajibkan kepadanya. Pada saat dia tidak keluar. Ingin menuntut ilmu. Isteri yang mengatakan. Dau salah. Ya. Ya eganya engkau meninggalkan aku di sini. Ya. Bagaimana ini? Bagaimana itu? Enggak usah. Kalau memang engkau tetap nekat untuk belajar mempelajari tauhid, mempelajari ini, mempelajari itu, maka sudah kita cerai saja. Akhirnya dia pun merasa berat. Akhirnya dia meninggalkan untuk menuntut ilmu yang wajib. Karena kecintaan yang berlebihan Yang memalingkan dia dari mempelajari Agama Allah subhanahu wa ta'ala Dia memiliki harta Yang cukup Untuk menghidupi dirinya Keluarganya Istri dan anaknya Bahkan berlebihan Maka dia pun ingin bersedekah Kata istrinya atau anaknya tidak usahlah bersedekah Kita ini masih butuh ini Masih butuh itu ya. Masih ada keperluan ini Masih ada keperluan itu Yang menyebabkan ia pun terhalangi Untuk berinfak Terhalangi untuk bersedekah Bahkan mungkin terhalangi Untuk membayar zakatul mal Zakat harta yang diwajibkan kepadanya dengan alasan bahawa, wah, ini jumlahnya besar. Kita masih punya keperluan ini, keperluan itu. Urusan zakat maul, zakat harta nantilah. Menyebabkan dia pun, enggan untuk menunaikan zakat. Menyebabkan dia menjadi seorang yang bakhir. Menjadi seorang yang kikir. Berat untuk bersedekah. Berat untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini menunjukkan bahwa istrimu dan anak-anakmu itu menjadi musuh bagimu. Karena kecintaanmu kepada mereka menyebabkan engkau berpaling dari apa yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadamu. Menghalangi kamu untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Maka ini berarti istrimu, anak-anakmu telah menjadi musuh yang diperingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala فَاحْذَرُوهُمْ Berhati-hatilah kalian terhadap mereka. Sebagaimana yang diruatkan oleh at tirmidzi dalam jaminya dari hadith Israel, dari Simal, dari Ikrimah, dari Ibn Abbas, bahwa ada seorang lelaki, bertanya kepada Ibnu Abbas tentang firman Allah Subhanahu wa taala ini Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum fahdharuuhum Wahai orang-orang yang beriman sesungguhnya di antara istri-istri kalian anak-anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian hati-hatilah kalian terhadap mereka Lelaki ini bertanya kepada Ibn Abbas apa maksud dari ayat ini. Maka diterangkan oleh Ibn Abbas, Rasulullah Taala, kata beliau, "Haulai, Rijalun aslamu min ahli maghda, faaradu ayatul Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." fa aba wa auladuhum ay yad'uhum rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka-mereka ini adalah orang-orang yang telah masuk Islam dari penduduk Mekah maka pada saat mereka hendak berhijrah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah mereka hendak berhijrah maka istri-istrinya pun menolak mereka enggan anak-anaknya pun menolak mereka enggan untuk membiarkan ayah mereka atau suaminya untuk turut berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Falamma atao Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ra'au an-naasa qad faqahu fid-din hammu ayyu aqibuhum yang menyebabkan mereka itu terlambat terlambat untuk berangkat berhijrah karena yang mencegah mereka berhijrah adalah istri-istrinya anak-anaknya akhirnya ketika mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka telah bertemu kaum muslimin dalam keadaan kaum muslimin mereka telah memahami agamanya. Mereka sudah lebih banyak belajar tentang Islam. Maka ini membuat para orang tua ini pun marah. Maka mereka pun hendak menghukumi anak-anak mereka, istri-istri mereka itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Yaiyuhalladzina amanu inna min azwajikum aw auladikum aduwal lakum" Di antara istri kalian, di antara anak-anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian. Jadi kaitannya dengan masalah mahabbah, kecintaan. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi rahimahullah dan At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Perhatikan, jadi bukan karena Percekcokan, perselisihan antara suami istri akhirnya istri jadi musuh bukan? Atau pertikaian antara orang tua dengan anak sehingga anak itu menjadi musuh bagi orang tua? Bukan itu yang dimaksud, tapi dalam permasalahan cinta, kecintaanmu kepada istri yang berlebihan, kecintaanmu kepada anak-anakmu menghalangi kamu dari jalan Allah subhanahu wa taala maka itu berarti keluargamu menjadi musuh yang menghalami dari jalan Allah tabarak wa taala. Kata beliau, "Innal qayyim rahimahullah wa ma aktsara ma fata al-'abd min al-kamal wal-falah bi sabab zawjatihi wa waladih." Berapa banyak seorang hamba mereka tidak meraih kemuliaan, tidak meraih kesempurnaan, tidak meraih kemenangan disebabkan karena istri dan anaknya wallahu musta'an dan disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al waladu mabkhalatun majbana al waladu mabkhalatun majbana anak itu menjadi sebab orang tuanya menjadi kikir dan penakut anak menyebabkan orang tuanya menjadi kikir dia ingin bersedekah, dia ingin berinfak tapi karena anak anak yang meminta anak yang menolak anak yang menginginkan ini menginginkan itu akhirnya menyebabkan dia bakhiri daripada saya infakan daripada saya berikan kepada orang miskin mending saya berikan kepada anak saya majibadah dan menyebabkan orang itu menjadi penakut ada perintah untuk berjihad jalan Allah SWT. Maka dia merasa berat. Berat berpisah dari anaknya. Berat berpisah dari istrinya. Sementara telah diwajibkan kepadanya. Atau dalam hal-hal yang lain. Intinya bahwa istri dan anak itu menjadi musuh ketika hal itu menjadi penghalang bagi seorang lelaki untuk melakukan amalan-amalan kebaikan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari hadis Abdullah bin Buraidah kata beliau sami'tu abi yaqulu aku mendengarkan ayahku mengatakan iaitu Buraidah radhiyallahu an beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubuna Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan kami. hasan wal Husain alayhima qamisani ahmarani yamshiyani wa Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah, datanglah Al-Hasan Al-Husain. Cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang keduanya memakai gamis berwarna merah yang sedang berjalan lalu terjatuh. Ketika keduanya terjatuh maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar. Lalu beliau membawa keduanya, menggendong keduanya. Lalu beliau meletakkan keduanya di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu beliau mengatakan, Sadaqallah, Sungguh benar firman Allah SWT, Yang mengatakan, Inna amwalukum wa awladukum fitnah, Sesungguhnya harta kalian, Anak kalian itu menjadi fitnah, Ujian bagi kalian, Nazartu ila hadainis sabiyyayni yamsyiyani wa yathuran falam asbir hatta qata'tu hadithi wa aku melihat kepada dua anak kecil ini sedang berjalan dan terjatuh maka aku pun tidak sabar sehingga aku memutuskan pembicaraanku dan aku mengangkat keduanya ujian cobaan bagi seorang hamba apabila seorang yang dikaruniai Istri dan dikaruniai anak-anak keturunan. Maka itu menjadi cobaan bagi mereka. Apabila hal itu tidak menghalangi mereka untuk senantiasa istiqamah di jalan Allah. Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah. Walhamdulillah itu adalah merupakan kenikmatan. Maka berarti dia selamat dari ujian itu dan mampu menjaga keimanannya bahkan dia mampu mengarahkan istrinya, anak-anaknya untuk bersama-sama dalam mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala maka ini keutamaan dari Allah tabarahu wa ta'ala namun apabila istri dan anak itu menjadi penghalang yang menyebabkan seseorang terhalangi untuk melakukan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala maka waspadalah. Hendaknya seorang segera mengoreksi diri dan segera memperbaiki rumah tangga dengan menasihati istri, menasihati anak-anaknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada mereka. Maka dalam hadis ini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat dan menggendong Al-Hasan Al-Husayn kata Ibn Al-Qayyim rahimahullah wa hadha min kamal rahmatihi Sallallahu wa lutfihi bis sigar wa syafaqatihi alaihim maka ini merupakan bentuk kesempurnaan kasih sayang Rasulullah alaihi s.a.w kelembutan Rasulullah kepada anak-anak dan rasa kasihan beliau kepada mereka Nah, di sini juga ada hal yang perlu untuk diperhatikan bahwa ketika disebut musuh, jangan kemudian seseorang menjadi kaku di dalam membina rumah tangga. Wah, saya harus hati-hati ini. Maka kepada istri dia membuat kondisi rumah tangga menjadi tegang. Enggak ada hiburan, enggak ada canda, enggak ada eh uh, mudaabah Ha? Tidak ada Keceriaan di dalam rumah tangga Karena dia Ekstra hati-hati Wah ini jangan sampai jadi musuh Bagi saya, maka saya harus begini Tidak ya. Berbuat dan bermuamalah Dengan cara yang baik Sebagaimana Kepada anak-anak kita juga demikian Bercanda bergurau dengan mereka menampatkan rahmat kasih sayang kepada mereka ini adalah hal yang dianjurkan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'limun minhu lil ummati ar-rahmah wa as-shafaqata wal ludfa bis dan ini adalah merupakan bentuk pendidikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya agar Seseorang memiliki sifat rahmat Kasih sayang, Kelembutan kepada Anak-anak Ini ma'ashara muslimin Rahimahkumullah Yang kita Bacakan pada pertemuan kita Di malam hari ini Semoga memberi manfaat Kepada kita sekalian Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai disini insyaAllah Semoga memberi manfaat وآخروا دعواناً الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته